<أسفر> بعض تسلول تسلول بعض ثم الرحمن الرحيم قالوا يا ابنائي تصابوا ارواحك مباشرة تعوذوا بالاولى ثم يقراوا فاتحه الكتاب ثم يقرؤوا الثانيه ثم يصلوا على النبي الله عليه وسلم ويقولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والافضل ان يتموا بقول تما صليت على ابراهيم الى حميد مجيد ولا يقل ما يقوله كثير من العوام قراءه ان الله وملائكته يصلون على النبي فإنه لا تصف الصلاة ويضفص عليه ثم يطبر الثالثة ويدعو للميز ولمسلمين لما تنفسهم هي الأحاديث إن شاء الله تعالى ثم يطبر الرابعة ويدعوه من أعطين اللهم اللهم لا تحريننا أجله ولا تغسيننا بعضه وخلنا ولهو المختار أنهم يطبر الدعاء الرابعة خلات ما يعتاده أكثر الله لحديث لحديث إذن أبي أو فالمجيس إن شاء الله تعالى وأما الأذية المأسورة بعد تدوية الثالثة فمنها خير بسم الله الرحمن الرحیم باب ما يقرا فی صلاه الجنازه باب دے په بیان د آی کی چې لستل کیږي په مزد دو جنازه کې دوستانو یوصال برن ملګی کړو د غیبانہ جنازی متعلق الحمدللہ تاسو دانشته دی چې په مسائل باندې و تحقیق څوږي لکه تحقیق علماء کرام ډیر مزدار کوي د کوم نوی چې را دي تحقیقات شروع دي او زمو خو دومره تحقیقات کړې دي خو قدرې کتل غواړي داده نبی اسلام الله رسول زال الله پیدا کی پیسی زال الله پیدا کی دا وګوري دې په دیوانی او رساله کې دا دین نه هم تنظیم جلد کې او د الله رضا سره چې چا چاپږي الله دې ورته ډېر ضرورت ما سره خو رساله شکل کې یو لکه ما سره دوه به مې دا سوال دی یو دېش دا تنظیم جلد د پرد غیر مقلدیت کې اعظم الكلام فاتحی بارکی فتح الرحمن کې قیام رمضان ترایو بارکی کیا عورت امام برکر صلات تسبیح پړا سکتیه فضل المعبود په حکم هیئت المرأه په سجود چې خداوو په سجده کې څنګه د حکم سره دا به څنګه دل په نیغه بیل کېږي چې دیو کنه پرویږي ولک الراي الصائب په حکم الصلاه علی الغائب نمونه څنګه را سید راي دا او په حکم الصلاه علی الغائب په غیب غائب باندې سره مسکی غیبانو مستول غیبانه جنازه د دې باره کې څنګه او دا سالن د پیخور نه چاکره دی پیخور دی کره پیخور خو پیخور دی پنجابیان لاور لاہور تو لاہور ہے لاہور توسے او پختانا پیخور تو پیخور ہے پیخور خو پیخور دی کر دا پدیبانے لیکل دا مضمونی ډېر دیر مزیدار دا بزان لاؤگو ری او اول دو سوال ته هغه دا کړی دی چې غلط کی د کوهاتی او تن مړو خلکو غوړو جنازېل تاوکړه په خور کې سکسان چې نه وي باندې جنازې کول وي زمون امام او خطیب دایي مخالفت کوو خلک دې منا کونه آیا د حالې مذهب دې او کندا په طهارف کې څنګه دې د دې با سره تاوکلو درته جواب راکړې پورا دایي کړې اول شیخ صاحب دبی صاحب رحم الله دا په دایي باندې باس کړې چې ارا شراائط جنازه ذکر کړو دي نو احناف کتابونه ومنه الشروط حضور الميت ووضعه وكونه امام المصلي فلا تصح على غائب ولا على مكمن لا ذابه ولا على موضع خلقه دې شرط دي یو دې مرګي یو خدای چې مړی موجودي زم اسنه چې تاغه پر صلاة باندې بارې بارا دي ته کتلړي جنازه باندې کوم یا اغیر شاعت اپنو تے صدق دے کی مخ کی نگیا جنادہ پر قوم دا ٹول دائی بکر کرنی لگا علم گیری پا حوالا والی ویلی ویلی دی خڑے ارشے دی چیزیں نو اغا عجیبہ تریقی سرد نبیر اسلام آہد صحابو آہد صلق سالحی دا غیر پا مڑی بانی چیزیں نو اغا دا جنازی چی غائبی نو دا معمول دا غیر نو دا نبیر اسلام پل محبوب زید بن حارسا اصام امنی بیشتا دکھو زید بنی بیشتا دکھو جعفر بن عبی طالب جعفر سے اگر اشعار کستا سکری ماتاستا و یا وق ویری یا بنی ویری یا زندتا دا معویت سب علی سر و لیگو ازستان اغور نائی خپل د دا فضیلت خبرہ ذکر کرلہ کتابت دا وحیو دا اخپل علی صرف سا اشعار ہوتے لیگل دی اور دیر کما لے کر دیتا ہے کې د که دا جعفر صرف نون دے ہوئی که اخپل فضیل ذکر کرلی چیز ماستان اپسا کے ورہ بارے لگ نائی محمد و ننبی و آخی و سحری و حمزت و سید و محمد نِن نَبِيُّ أَخِي وَصِيري مُحَمَّدٌ پيغمبر چې صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زم ما ور دي د ترځیو او زم ما څورم دي سنم دي فاطمۃ الواضعه او حمزۃ سيد الشهدا ایمي او حمزہ چې د شهداو سردار دی غاز ما تر دي وجافر الَّذِي يُذْهِى وَيُمْسِي يطير مع الملائکۃ او جعفر چې هغه د ملایکو سره الوت لري د جنت کې هغه زماده تر زده لري وجعفر الذی یضحی و یمسی یطیر مع الملائکه ابن امین او بیا وی وابنت محمدن ساکنی و ارسی مشوب اللحم حابدمی ولحمین و صبط احمد ابناء منها فمن منکم له سهم کثامین او بیا وایي سبق تو کوم ایل اسلامطوررن صغاً ما بالاغته اوان نهحلمي وواابته محمد سکننی وایرسسی د محمد نور پاتېما هغه زما د آرا ځای د لسکو او زما خه د وایرسی مشوبو لح مخدمميوللحمي د هغېوينا داغې ووها زما د وې زما د غ سره چېدنه یو ایشي دا وصفتا احمد ابناء منها نبی رسولم اغا دعا نسیچ اغا زما حسن حسین دی اغا زما د دکی فاطمی نه جده پیدا دی فمن منکم له سهم من کسانی زما دی سی پشمانی ستا پتا زکه بیچارا اویا تری صدق توکم ال الاسلام ترن صغیر ما بلغتو اوان حلمی تاسو ټولو کز اسلام تمخ کتر ز وړی کیونه او لا بلوغ تنم رسول الله محمد رسول الله ور ایمان راوڑې دی په وخته کې دا تاسو ته پر مې سکي دي کنه مو دا خطر لري زه درته وښتو یوه تر دې کوچزو ګونو وري زه څه نه کېل وې نه وري دا غنبو غړی دا غنبو غړی الله دې دا په حاشیه شرقي کې دیو دی زید بن حارثه তে مردي جعفر سے مردي عبد الله بن رواحه مردي او داغي پنځه په جنگ موته کې شي را شي دي نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ته د وې په ذریعہ خبر شوی د نبی اسلام باندې غیبه د جنازه نه وکړي دارنګ دې نبی رسول صلی الله علیه و عہد کی د 50 یا 25 فرایا یادې چې نبی اسلام په غفره نیټلې او صحابه کرامو ته سریه وې فرایا وته وې 50 یا 25 نبی چې 50 یادې 25 یا 50 اوهایی کې صحابه کرام شهید ارشوی د نبی رسول صلی الله علیه و سلم په دې باندې جنازه نه وکړي غیبانہ جنازې البته پلس کاله مدنی زندګۍ کې کمال کړ دې دوه جنازي نبی صلی الله علیه و سلم د ذکر دی او د نجاشی هغه راځي اودیم چې دې یو لري واته چې دې یو صحابي په متالق کې نواډه جنازه چې د غیبانہ جنازي راځي دوسری حدیث اسی طرح اصول اس کبرا بیہقی جلد لانکے اور صفہ بلانکے میں ایک صحابی کے جنازے کے متعلق غیبانی نماز جنازہ پڑھنے کی حدیث بیان کی گئی ہے۔ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں گئے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آکر اطلاع دی کہ حضرت معاویہ بن معاویا رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں فوت ہو گئے۔ ہیں کیا آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھنا محبوب ہے تو آپ نے فرمایا بے شک اس پر جبرائیل نے پر مارا تو تنگوک سے مدینے تک تمام درست اور اٹھیلے دب گئے اور معاریتون معاریہ کی چارپائی اوپر کو اٹھائی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اس پر نماز جنادہ پڑی و پرشتوں کی دو سطحیں آپ کی پیچھے تھی ہر سطح میں ستر ہزار پرشتے تھے تو یہ بھی ایک موجزہ ہے ہوا لیکن عضرت امام بحیظی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں دا په اړه دا دی دوستان دې حدیث باندې كلام دی او یادار کیدا دا نه ول البته دا لوبه حدیث چې نجایشي خبره ده داغه حدیث بالکل چې دن اړټک دی خدای دې د پارا چې دا غیبانو نه دا غیبانو نه وا یو ځوابداري دې په اړه یو ځوابداري که غیبانې شي د نبی اسلام خصوصیت دی نبی اسلام سره اکثر اہل لینی یقون ان مخصوصا مخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم درین جواب دا دی چی دا متعارف جنازہ نوہ دلتا دا صلی اللہ علیہ وسلم دعاو اوددی مصنفد ابن ابی شیبہ کی حسن سے انما دعا لہو انما دعا لہو دعای ولی چی دنہ کردہ او یو کتاب آوالا شیح سے برکردہ وی استغفرو لہو بخرو لہوالی درین جواب دا کردی چې دا غیبانہ نوہ نبی رس پیغمبر اسلام ته چې د ناډا کټ راولل شه او یا وات هغه ته د ناستاره او که ته صحابو نه درې نو پیغمبر اسلام دې دلته نو معجزه خویم دغه ته کنه او نبی له کس څنګه د دې باندې شی نه لری شی رحیمه الله عجيب دغه د نا ورکردا او بیا داری واس تیم راول عمران ابن حسين قال انب انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخاكم النجاشي توفي عليه فقام رسول الله وصفوا خلق وكبر اربعه وكبر سو يتمي له ګور او كبر سو, سو اربعه وهم لا يظنون الا ان جزاء جنازه توبين يديه خير دابتو داستد دا خبرش ولا او بعضي دي باسي د دی کوشفل لنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى راوه وصلى عليه وصلى عليه او ګټو اي نظر کیندره خپل نبی رضی الله عنه مثاره کرکر دی متدي د حرام کې جنناه په لکه کوی کېږي او سره دی نه چې نهغه ام نه م نه چې دا سره جه اس په نظر باې چېغ را س په نظر باې هغه نه راي او دا چې د هغه تو غیبانه جناز خو نه بانه جنا ددي باس پهې کې چې د هغه غورې دا ساله به له غور ل ل والی نور تحقیق نو وی یمله چې دډېر مدار کئ صحیف ئ دمه خبره چې په جنازه کې شرطونه سدي او تغیرونه سدي نروړه دا اشاعت کې یو وخت کې دغه تبونه رسېري کړې ده خو په هیڅ خنګاره شېدې 간 دا ال الفرید په حل مشکلات القرآن المجید التنکیل علامات رسالتي الشور پوری من الاباطیل و فریدن بارے وناسب شاګرد شه المصرغ المنصور په کرامات الاولیاء و زیارت القبور دا ضروري دي دوستانو ا التدميريه لبعض المتعصبات المذهبيه هم کوي دي نو باندې پاتيا خل پر امام باركه دو رسالي په پنځو نزا شي کې بیا دې رستوني تاوړي دري الله برق پيشټه کړه په دې باندې دا کې ودا په پبنه کې خبرې دي روانو دي جوړي جو بلګرو دعوت را غزلل او زمرا خلک چې دنه په دا کې اخته کړو غانه استغفر الله یو پکې په عوامو کې را خبره نه کړو یو فلاني دا وی چې دا خلک چې وایي چې الله تعالی الله تعالی ارزې الله ماذ الله نقل کفر کفر راشي دی خوې قام الله تعالی دې راشي نه یې تراشه دې قام به الله تعالی دې امیان دي کنه چې الله تعالی ارزې کړي ارز الله دې دا سي چې دا دې الله تعالی القدر استوال العرش كلم الناس على قدر عقول ما انت بمحدث قوم حديثا لا تبلغه عقول الا كان لبعض فتنه يعني مسوسه غريبات من ذكر گفتم مستمه د تمد ذکر وو ذاه کی ستواله دې مصدر کې تقریبا حکم دوګې ټي ما بیان کړې ووکم دوګې ټي په دې ټي رمثال وره باسمه کړې وای څه دې سره طالب او وېدنو مې ځلنم څنګه دې دې ادلو اندانم څنګه دې ځکه دا اضافه چې دا فعال تدیکم مقبول ترې شي شریف حسین و اغه ولر درخواست تاسو لکه دا وګی کنه هغه ته وی وي دا خو د شرفايو شرفونه دې به لازم دې به لازم مقبول لذي چې ته دا اضافه پاندې ترې وي دا خو شریف په وظیفه صفت مشبعه په بغړه او د شرفايو شرفونه دې دخول لازم دې دې کې تاسو څنګه وځره مقبول لي ماته ماته چې سید الله بردا حمل د بر پتا باندې سینه دې ولا کوم حمل دې وا چې ته صعیيد الله بر نو دا بر پ تا څن کی کېږ تته ش دا عمل د بر په تابان صح نه دي په بې با او صعیيد الله ما بر را کو دی الله دا لب الله تررسه دی لکه کمی تر ماله پ تا با دا ب ای راژون دي دا دا چې ته یو زل دغه راغلی دی دا م به راغللی دی او سداګي به وي چې حناب چې دغه ولېو دا چل کې دا چې د به قربنده کې الحجج الواضحه الجلیه فی اثبات الجنازه علی مذهب الحنفيه والرد علی همزه تلمزه غبيه لما, لما تقولون ما لا تفعلون په دی کې شرایط د جنازي او دا دې داسټو اشعار دي د بادشاہ سي برکه خپل قصيده جوړ کړی دا دارنګ د مولانا سي برکه ای برکه قصيده جوړ کړو او رسټ بګره پختو الګه ساشار دي هغه اظهاری حقیقت انسانان وړه باغیان کله خېټه کل کل تا د قران نو ورګردان کله خېټه تا غوان چرغان دې ډېر پناګل نه مړیږي لویل خلک پر اشاره کله خېټه تا چشمیرې تې ساتري نو هغه خلک فقیران کله خېټه تا صرف تی تا د پارا دین بدل کړي قادیانان سوق اسیان کله خېټه تا د زموږه چې مقربین کې خېټه اور ضرور وینو ته تک لار کې ناسفي یو تر بل دښمنانو تل خېټه تا خپل تعلق شیر کې د سفر ته خپل ځان پورې کوي کو روري جاړي خود غرض مشران تل خېټه تا صرف ته اتاده پار و هي منډي د بدانونو قرار تل خېټه تا د جماعت ګټ کې وې ناس شکراني خپل مقصد لپیر. خپل مقصد رپیران تل خېټه تا پر زکات اسقات عربان دی جګړه ده پدی جنگ دی بیتيان تل خېټه تا چې تک حلال مال مطمئن نکړې شو مجبوره ډېر ډاکوان کله خېټې تا تانیدار ستايب غير رشوت نزي تانیدار سپایي ا بغير رشوت نزي ډېر کمزوري ابسران تل خېټې تا کنه دی بارکه دوستانو تفصذ بیا باس په با دې حکم دا ټیم اوس دګده خو یو سو اشعار د نور دا اشعار د کوما ان شاء الله <سؤال> د دې باز د دې کوم چې تاسو به پیښې به دې باندې ځان لکی تاګونه وګورئ په دغه باندې او په جنازه په اختصاب باندې چې جنازه پټه پټارده نیلی سيبراهيم الله لا دي وګخي ازالت <سؤال> الخفا ارصالات الجنازه بالاخص د دې فر اور میله ځان لهو وګور او د دې غیر مقلدینو کتاب کې د کلی زمون د دی ځای وي وي زمون په نسبانه جنازه چه دن هغه پټه باندې چنده اولاله ما سر دلته کوم د المراوي کی کلی در تداقاته یا تاخیر کې گیتا پی په پټا او د هغه وروسته عبد الله ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ د امام سے بارک اس اشعار ویجو تاسو بیا دی کنا لقد زانل بلاد و من علیها امام المسلمین ابو حنیفہ باثارن و فقهن فی حدیثن ک آیات الزبور علی صحیفہ فما بلمهشر قیرې لهونه زییرون واللا بلمهغرریبې واللا ب کو فام ایتهله آبي نه له سفاان ولا ولا خللاافحقې مع خو فاام دکهقلته دووج نه ضویف دللوبار را لي او دغهې چې دن باندې استال کې چېقدر دا خل پو شي نوبي باره کېرستم ش شرم جوړي والله د ووبخې ب نوم نه د غستې او دا شونه دغه تنقید کې ژ اغېګري دي بیا دا جواب زمو په ارشاد کې چا ور دی او غبا زمعه فوټ په دنوم ذکر کما چې دا اندد الحق سي به غالبا خو نوم یې ذکر کړی دغه استادونه دی هډیر مزدار جواب ور کړی دی زکه اغه ابن مبارک تابعی دی دا یې په مکال اعلان کې اغه هم بم باندې صدغه نه راوړي لکه دا یې چې کومه رات کړی رسول چې تاسو او غوري فالان تر ربنا اعداد رملن علمن رد اقوال الرسولين فَلَانَتَ رَبَّنَا آدَادَ رَمْلٍ عَلَى مَنْ صَبَّ أَصْحَابَ الرَّسُولِ فَلَانَتَ رَبَّنَا حَمِدَ اللَّهُ بَلَى فَلَانَتَ رَبَّنَا آدَادَ رَمْلٍ عَلَى إِذ عَلَى أَذْبَاعِ شَيْطَانٍ خَزُولِ فَلَانَتَ رَبَّنَا آداد رمل على من جاء فأعني من يقدم قول غير على فعل وقول للرسول برأي أو بعقل أو هواه هو خلافا للنصوص والنقول فمنهم من يسوي بالنبي إماما في الإطاعة والقبول ومنهم من يلمز أهل علم من أهل الجهد دينا بالجهول كذا تقليدهم من غير علم كمثل الثور والبقر الظلول فواس أسفنا للحسن الصاد نفسن عادعدل مثل صحاب نزي نعضو بر نام منها اوول شرا کل عذب وال مححول ز با مچ که نه تو وه و خذ تطلي دا ه العوقه شفا اون مستديمون للسؤي تقل فذا شرخو أقوال رسولي يناد بي حني پ ت اوجاهٍ تجن <تصفح> النب کملي عناد اضی حنیفت دا اجال تجنب من عنید او جهولی تغرف من بحار خبیر دهر امام بارع سقت عدولی فرحمت ربنا رب کریم علامن شد اربعات الاصولی کتاب والحديث زیاء دهر لنشر النور من غیر الافولی کذل اجماع رابعها قیاس فہذا الکف فہذا الکف فَهَذَا الْإِجْمَاعُ <سؤال> رَابِعُ هَا قِيَاسٌ فَهَذَا الْقُلُّ يَكْفِي فتوبى للمقلد في وصول إلى المقصود كالجمل الذلول دلائل عندنا مستشرقات نقلد في الفروع مع الدليل فلا نتردنا لعناً بليغاً على أرباب شر مستطيل فوا أسفاً على من عابشئاً ولم ينظر إلى غرر نقول إلهي نوّر الأحناف طرراً مليكي ملجئي مولا القبول څ شيکي وکړه خبرونه پیل کړه د بیذتانو مقاولوګې دا 10 اشعار جوړ کړي چې پدې ته پېده او تا د دې دې هی الٰهی نو بیرل احناف طرن الله نحف طر روحانه ساته مليک عند مليک لا ملجا نو لا ملجا ولا منجا کنه الا نومال یا او مولا القبول الله قبولون کی داوی مولا تین وی رضوان قبولک او کمال کرد زادان لا وګورا ان شاء الله د فاتحی په جنازه کې دا بحث سره سوال شیرو دا موایا چې په دې باس نشته دی په ځاره تو ځان له نفس تر کې پیدا کا وګورا وګورا بهر له مواظنون کډانه بخښله مواظنون مو په قلد مو جوړیږي الله